Basme în limba română Prinsul și cele trei ursitoare Odată, cândva, s-a născut un băiat pe care un rege și o regină și-l doreau de mult timp. Întregul regat s-a bucurat mult, căci în sfârșit, acum era moșteritorul la tron. Copilul a fost numit inaros și toți au fost invitați la un ospăț măreț. Regele a invitat-o pe nașă pentru a binecuvânta copilul. Însă, imediat ce aceasta a văzut copilul, zâmbetul ei s-a transformat în tristețe. Te supără ceva? E un băiețel frumos, însă e păcat de ce așteptat va aștepta în viitor. Ce vrei să spui? Că soarta i-a scris... Că va înfrunta un mare pericol, fie din cauza unui șarpe, a unui crocodil sau a unui câine Dacă aș putea, l-aș salva, dar nu-mi stă în putere Regele era șocat și foarte îngrijorat Repede a construit o fortăreață în vârful dealului pentru a-și apăra singurul fiu A pus paznici care să-l păzească zi și noapte Inaros a crescut între zidurile fortăreței. Acolo făcea școala și se pregătea de luptă. Singura legătură pe care o avea cu lumea din afară era prin ferestrele uriașe ale palatului, prin care se vedea regatul. Într-o zi, Inaros a văzut pe fereastră un cățeluș care se juca și a cerut pasnicului să îi aducă. Cățelul acela e foarte drăguț! Du-te și adumil. Parsnicul nu știa ce să facă, că știa de stilul lui inaros, dar nu putea să nu asculte de ordinele prințului, așa că s-a dus la rege. Un câine? Nu cunoști profeția? Va fi ucis de un șarpe, de un crocodil sau de un câine? În timp ce regele îl certa pe Parsnic, Inaros a ieșit pe porțile palatului ca să se joace cu cățelușul. A luat cățelușul și a fugit înăuntru. Te rog, tată! Îți promit că voi avea grijă de el! Lasă-mă să-l păstrez! Văzând ce fericit era și cum se juca cu cățelul, regele a hotărât să-l asculte Mulțumesc, tată! numele lui tău va fi Pufosul și vom fi prieteni pe viață Au trecut zile și ani, iar Inaros a crescut și a devenit un tâdăr arătos dar tângea să exploreze lumea din afară. Tată, de ce mă ții închis în palatul acesta? Nu știi ce pericole se ascund în lumea de afară? Știu bine profeția, dar uităte te la mine și la pufosul. Suntem de neseparat. Nu crezi că măcar o parte din profeție nu s-a împlinit? Și dacă vreau să fiu un rege bun, trebuie să știu ce se petrece acolo, afară, în lume. Foarte bine! Atunci nu te voi opri! Tu te și explorează lumea, dar fiul meu, fii atent! Ä, îți mulțumesc, tată! Voi fi foarte atent! A doua zi, Pufosul și Cuinaros au plecat cu corabia spre un regat îndepărtat. În timpul călătoriei, au întâmpinat o furtură foarte puternică, catargul corabiei frânt. Iar pasagerii din corabie și-au pierdut echilibrul Iar unii dintre ei s-au răsturnat în mare Inaros era îngrijorat, că nu-l vedea pe Pufos nicăieri Pufosule! Pufosule! Unde ești? Unde ești? Uuuu! Fără ezitare, Inaros a sărit în mare ca să-l salveze pe prietenul său cel mai bun oh, Pufosule, dragul meu! Nu poți să te pierd! În acel moment, Inaros a observat că un crocodil înota spre ei. Ținându-l pe Pufos strâns, a notat repede spre corabie. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dintr-o dată, crocodilul s-a speriat și a intrat iar la fund. Inaros a rămas surprins iar când s-a întors, a văzut în corabie o fată frumoasă, cu un arc și o săgeată în mână. Urca repede! Îți mulțumesc! Nu ți-a zis nimeni să nu când este furtuna? Haha, <hântu -i> îți mulțumesc! Nu mai salva doar pe mine, ci și pe prietenul meu cel mai bun. Dacă îmi permiți, aș dori să aflu cum te cheamă. Sunt Elena. Prințesa regatului Alabama Ah. Și ce caută o prințesă pe corabie cu oameni obișnuiți? Voiam să explorez lumea, dar tata voia să mă mărit cu un prinț Așa că am hotărât să plec într-o mică aventură înainte să mi se stabilească soarta Inaros a fost plăcut impresionat de curajul ei Iar tu ce cauți aici? Ah, ah. Eu sunt Inaros. Sunt negustor. Am niște treabă. Cei doi au continuat să vorbească până la sfârșitul călătoriei. Corapia a ajuns în Alabama, unde Elena și Inaros au coborât cu pufosul după ei. Regele și soldații săi au așteptat-o pe Elena la țărb ca să o ducă la palat. Văzând că e cu un străin, l-au arestat pe Inaros. Ah. Ah. Lăsați-l în pace! N-a făcut nimic rău! Cine ești, străinule, și ce treabă ai cu fata mea? Văzând că nu mai poate minți, Iinaros și-a dezvăluit adevărata identitate. De asemenea, și-a exprimat dorința de a se căsători cu Elena dacă primea permisiunea. Iar mă dragul meu prinț! Soldați! Dați-i jos cădușă imediat și dați-i cea mai bună cameră din palat. Probabil că ești obosit. Ce ai zice să, să faci o baie și să ni te alături la cină? În timp ce mâncau și vorbeau, regelui a început să-i placă de Inaros și a cerut ca nunta să se facă. Părinții lor s-au întâlnit pentru a discuta despre căsătorie. S-a pus la cale o nuntă regală pentru Inaros și Elena. Însă, Inaros n-a vrut să-i ascundă mirese adevărul despre soarta sa. Ce, e, Inaros? De ce m-ai chemat aici cu două ore înainte de jurămintele de nuntă? E totul bine? Nu vrei să facem nunta? Trebuie să-ți zic ceva. Nu-ți mai pot ascunde asta, din păcate. Ce, e, dragule! Inaros ia povesti povestit profesia dată de zâna nașă. Și a menționat că după ce Elena l-a salvat de crocodil, a scăpat și de a doua sa soartă. Eu nu cred în așa ceva, dar cred în iubire și vreau să-mi petrec restul vieții cu tine. Orice greutăți vor fi în viitor, le vom înfrunta împreună și eu te voi apăra tot timpul. Au, au, au, au, au. Și pe tine te iubesc! Așa că s-au căsătorit și tot regatul a sărbătorit și s-a veselit Oh, ce frumoasă e! E o pereche potrivită! Trăiască, prințul și prințesa! Împreună, Elena și inaros și-au dedicat viețile pentru binele oamenilor Oamenii din regat îi iubeau mult, așa că au fost încoronați regii și regină Trăiască, nou, nou, rege! rege! Într-o noapte, când Ina Roșie Elena dormeau, ea a văzut ceva în umbra nopții care se tăra spre soțul ei Când s-a apropiat, a văzut că e un șarpe Aha! Așteptam ziua aceasta! Elena a pus în fața șarpelui un bol mic cu lapte Acesta s-a îndreptat spre lapte și l-a băut într-o clipă După ce a băut ultimul strop, a adormit Elena, cea deșteaptă și steață, a anticipat o întâlnire cu șarpele, așa că ținea lângă ea un bol cu lapte amestecat cu ierburi magice, care adormea pe oricine bea din el. Apoi, ea l-a poruncit soldaților să ia șarpele și să-l arunce într-o mlaștină la mare distanță. Prin urmare, a ultima soarta lui Inaros și l-a apărat cu inteligența și șesimea ei. Elena și Inaros au plecat în expediții pentru a explora lumea împreună și au trăit fericiți până la adăși bătrâneți. Împreună au trecut peste greutăți și frici și acum sunt mai curajoși ca niciodată.